Capitolul 25 Cel mai ciudat dintre profesorii lui Filip era cel de franceză. Domnul Ducro era originar din Geneva. Era un bătrânel înalt cu obrajii subți și pielea pământie. Părul lui lung încărunțise și se rărise de tot. Purta haine negre tare ponosite, cu coatele rupte și cu pantalonii roși la genunchi. Veșnic avea cămașa murdară. Filip nu-l văzuse niciodată cu un guler curat. Vorbea puțin și știnea ținea lecțiile conștiincios, dar fără entuziasm, sosind extrem de punctual și plecând exact când bătea ceasul. Avea un tarif foarte modest. Fiind atât de taciturn, tot ce știa Filip despre el trebuise să afle de la alții. Se pare că luptase cu Garibaldi împotriva papei, dar părăsise dezgustat Italia când se lămurise că toate eforturile pentru libertate, prin care conducătorul revoluționar tindea către întemeierea unei republici, se limita un fond la schimbarea unui jug cu un alt jug. Domnul Ducro fusese expulzat din Geneva pentru nu se știe ce delicte politice. Filip îl privea cu surprindere și nedumerire. Omul nu corespundea câtuși de puțin imaginii pe care și -o el despre revoluționari. Vorbea cu glas căzut și era extrem de politicos. Nu se așeza pe scaun până nu era poftit. Și dacă se întâmpla să-l întâlnească pe Filip pe stradă, își scotea pălăria cu un gest foarte ceremonios. Nu râdea niciodată, nici măcar nu zâmbea. O imaginație mai bine mobilată decât a lui Filip ar fi putut să-și reprezinte un tânăr cu perspective strălucite, pentru că probabil domnul Ducro tocmai ajungea la vârsta bărbăției prin 1848, când regii, amintindu-și de confratele lor din Franța, umblau cu capul între umeri, având o senzație neplăcută pe la ceafă. Și poate că pasiunea aceea pentru libertate, care străbătăi Europa măturând din drumul ei absolutismul și tirania ce ridicase iarăși capul în cursul reacțiunii de după Revoluția din 1789, ardea în pieptul lui cu o flacără mai vie decât în pieptul oricărui alt om. Ți-l puteai închipui, înfierbântat de teoriile egalității între oameni și ale drepturilor omului, discutând, certându-se, luptând pe barricade la Paris, fugind din fața cavalerii austriece la Milano, aici întemnițat, dincolo exilat, cu speranța mereu vie în suflet, susținut mereu de cuvântul care îi se părea atât de magic, libertate. Până în cele din urmă, înfrânt de boală și foame, bătrân, având altceva cu ce să se întrețină decât lecțiile pe care le putea găsi printre studenții săraci, ajunse să trăiască în orășelul acela curat, sub călcâiul unei dictaturi personale, mai mari decât oricare alta din Europa. Poate că firea lui Taciturnă ascundea un dispreț pentru nemul omenesc care abandonase visurile mari ale tinereții lui și se bălăcea acum într-o trândă vie tihnită. Sau poate că acești treizeci de ani de revoluție îl învățaseră că oamenii nu sunt potriviți pentru libertate și el s că și-a irosit viața în căutarea unui lucru care nu merită să-l găsești. Sau poate că era pur și simplu obosit și aștepta doar cu indiferență eliberarea pe care avea să-i o aducă moartea. Într-o bună zi, Filip, cu maniera abruptă, caracteristică vârstei lui, îl întrebă dacă e adevărat că luptase împreună cu Garibaldi. Bătrânul nu părut să dea vreo importanță întrebării. Răspunse foarte liniștit și cu glasul la fel de scăzut ca de obicei. Da, domnule. Lumea zice că ați luptat și la comuna din Paris. Chiar așa zice. Nu vrei să lucrăm mai departe?" Ținea cartea deschisă și Filip, intimidat, început să traducă pasajul pe care îl pregătise. Într-o bună zi, domnul Ducreau păru tare suferind. Abia izbutise să se târâie pe scări până la odaia lui Filip, iar când sosii se așeză greoi cu fața lui pământie foarte trasă și cu fruntea brobonită de sudoare, încercând să-și revină. Mă tem că sunteți bolnav”, spuse Filip, n-are importanță. Dar Filip că profesorul suferă și, la sfârșitul orei întrebă dacă nu preferă să întrerupă lecțiile până când se va simți mai bine. Nu," spuse bătrânul cu vocea lui scăzută, dar foarte calmă. Prefer să continui atâta vreme cât mai sunt în stare." Filip, care era cuprins de o frică bolnavicioasă ori de câte ori trebuia să pomenească de bani, roșii. Dar pentru dumneavoastră nu va conta," spuse el totuși. Am să vă plătesc în continuare lecțiile." Dacă nu vă supărați, aș vrea să vă plătesc cu anticipație banii pentru săptămâna viitoare. Domnul Ducro îi lua 18 penii pe oră. Philip scoase din buzunară o monedă de 10 mărci și o puse sfios pe masă. Nu zbutea să-și ia inima în dinți și să-i ofere, ca și cum omul ar fi fost un cerșător. În cazul ăsta, cred că n-am să mai vin până nu mă fac bine. Profesorul, Lomone da și fără altă manifestare decât plecăciunea ceremonioasă cu care își lua întotdeauna rămas bun, ieși. Bonjour, monsieur." Filip era vag dezamăgit. Socotind că a făcut un gest mărinimos, se așteptase ca domnul Ducros să-l copleșească cu vorbe recunoscătoare. De aceea fu foarte surprins când descoperi că bătrânul profesor acceptă cadoul de parcă i s-ar fi cuvenit. Filip era prea tânăr ca să-și dea seama că sentimentul obligației este mult mai mic la cei care primesc favoruri decât la cei care le acordă. Domnul Ducră își făcu iar apariția peste vreo 5-6 zile. Se clătina ceva mai tare pe picioare și arăta foarte slăbit, deși părea că a izbutit să învingă partea cea mai dificilă a crizei. Nu era mai comunicativ decât înainte. Rămăsese misterios, detașat și murdar. Nu pomeni de boala lui decât după lecție. Atunci, tocmai când ieșea pe ușă, ținând-o între deschisă, se opri. Și-o de parcă i-ar fi fost greu să rostească vorbele. Fără banii pe care mi-ai dat dumneata, aș fi murit de foame. Am trăit numai din ei. După care făcu plecăciunea lui solemnă și slugarnică și plecă. Lui Filip îi se puse un nod în gât. Păru să înțeleagă într-un fel chinul disperat al luptei bătrânului și faptul că pentru acesta viața era tare grea pe când pentru el era cât se poate de plăcută.